Служене, почит и обич. Беседа от учителя държана пред младежкия околотен клас на 30 август 1929 г. Отче наш. Размишление върху служенето. Ще ви дам една тема. Отношение между положителните и отрицателните страни на природата. Какво разбирате под думите «Това, което трябва да бъде»? Какво разбирате под тези думи в положителен смисъл? Или «Детето, което се ражда, кое е това, което трябва да бъде на първо място»? Допуснете сега, че този е една завършена форма. Под форма разбирам то и реалното, което е достъпно за човешкия поглед или което е достъпно за съзнанието. Значи тази форма трябва да има съответстващо съдържание. За пример, ако допуснем, че тази форма е една английска лира или една турска лира, ако вземем, че английската лира е направена от злато, а турската от мед и двете имат същата тежест. Какво ще бъде съотношението между тях? С английската ще свършите повече работа. Той, което човек има, е вложено вътре. Човек е вложил по-голяма цена на златото, отколкото на медта. Когато човешкия организъм се е родил, най-важно е съдържанието. Това е животът, а съдържанието на самия живот, това е здравето. А здравето подразбира съчетание или хармония на елементите, с които функционира животът. Да вземем сега това, което трябва да бъде. Кое трябва да бъде най-важното у вас в дадения случай? Природата е дала един отличен метод. По-добър метод от този няма. Човек е турен в тази форма. Малко странно е, нали? На първо място човек има три отношения с природата, тоест .е. три връзки има той. Човек с природата има отношение чрез своя стомак после има отношение чрез своите бели дробове и най-после има отношение чрез своя мозък. Човек има и второстепенни отношения, с които е свързан с живите сили в природата. Но най-първо, човек започва своите отношения с природата чрез своята мисъл, чрез своя мозък, после ги реализира чрез своя стомах. Аги ги уравновесява чрез дробовете си. Най-първо него се явява желанието, че той трябва да живее. Явява се глад, как може да живее. В него се явява мисълта, къде може да намери храната си. Тази храна не влиза в мозъка, откъдето и да мисълта, а влиза през устата в стомака, после е в дробовете. Стомакът приготовлява тази храна в вид на сокове, праща я белите дробове. това и тази динамическа сила се връща в мозъка, за да се навакса силата, която е изразходвана за придобиване на храната. Сега, храносмилането, това е външната страна. Кое в живота съответства на храносмилателната система? кое можем да уподобим на храносмилането. Имайте предвид, че ако стомашната система на човека куца, или ако неговите дробове куцат, или ако неговия мозък куца, с такива инвалиди в човешкия организъм в съответстващия живот ще куцат и другите му отношения. Ако един човек в материално отношение е хилъв, той и в божествения свят ще бъде хилъв, нищо повече. Някой казва, а аз не искам да бъда материалист. Това е друго положение. Да бъдеш материалист, това е едно анормално отношение. Да вярваш, че само материята съществува, то е едно болезнено състояние. Или ако искаш да бъдеш само идеалист, и то е анормално отношение. Нищо повече. Но ако вие разбирате под думата материя, материалист – единия полюс на живота, а под идеалист – другия полюс на живота, вие сте на правата страна, на правата посока. Това е едно нормално състояние. Но ако искате да вървите само в материализма или само в идеализма, това са анормални положения. Вземете думата мъж или жена. Какво подразбирате под тези думи? Де именно живота се проявява по-правилно у мъжа или у жената? Вие може да имате един спор, къде се проявява човек. Ако мъжът иска да живее при жената, той е нормален. И ако жената иска да живее при мъжа, и тя е нормална. В дадения случай жената е материалист. Жената минава за по-нежна, по-идеална, но всъщност в природата същински материалист е жената. И щом седне тя на едно място, тя създава център. Жената веднага ще направи къща, ще натрупа това и онова, а тури мъжа на едно място, веднага той ще разпръсне всичко. И българите казват, ако мъжът принася с кола, а жената изнася с игла, тя ще съсипе къщата. И той чувство, жената е непреривна. И тъй е. Мъжът с години принася, а жената е постоянно изнася. Следователно, уния сили, които постоянно действат, са по-силни в своите прояви, колкото и слаби да са те, отколкото силите, които се появяват с известна сила. Казвам, това съществува и в природата. Това са два полюса в две различни форми и две различни посоки за реализирането на един виш идеал. После, често вие смесвате идеята Мъж с възлюбен. Голяма разлика има между мъжа и възлюбляние. Такава грамадна разлика има там, каквато е от небето до земята. И някоя жена казва възлюбение и разбира нейният мъж. Възлюбеният може и някой път да стане и мъж, но мъжът никога не може да стане възлюбен. Под думата мъж, жената разбира, че има някой да я покровителства. Подразбира този силния, който може да се застъпи за нея. А под думата жена разбираме един слаб принцип в света. Но това са две форми. Някой ще каже сега. А, не искам да бъда жена. Чудно нещо. Ама, че ти си роден от жена? Друг ще каже, аз не искам да бъда мъж, но ти си заченат от мъж. Началото ти е дал мъжът, а края ти е дала жената. Следователно, от тия два полюса излиза детето. И един ден то може да се превърне в мъж или в жена. Разберете ме сега правилно. Не разбирайте анормалните състояния. Той, което вие мислите за мъжа или за жената, то е анормално състояние. Ако вие разбирате, че човек е само едно същество, което яде и ходи по себе си, и двете състояния са анормални състояния. Един човек, който само дъвче и си криви устата и после ходи по себе си, каква философия има в това? Човек ли е това? Ако вие разбирате само тия състояние, това е анормално състояние на живота. И вследствие на това се раждат разни болести. Ако ти мисли само да ядеш и да си кривиш устата, ти ще създадеш едно анормално състояние в себе си. И ако постоянно мислиш да ходиш по себе си, това е друго анормално състояние. Това са два случайни процеса, създадени от природата. Природата може да направи ти и без да си кривиш устата да се храниш. Тя има и други методи за това. Например, във въздуха има нещо друго. Той, което е необходимо за стомаха, не е необходимо за дробовете. И той, което е необходимо за дробовете, не е необходимо за мисълта. Сега не смесвай кой е по-добър процес. Трябва ли да дъвчеш въздуха? Но храната, за да я възприемеш... Трябва да мине един тълъг процес на дъвкането. За да влезе храната в стомаха непременно трябва да се дъвче. И този процес на дъвкането е необходим за известна цел. Човек със своето дъвкане на храната си ще придобие нещо. Това е за уякчаване на волята му. Затова природата го е турила. Ти като дъвчеш, влагаш тази сила в дъвкането. Природата е наредила така, че с това ти оякчаваш своята воля. От дъвкането зависи. Както си дъвкал, такива ще бъдат и резултатите. Ако си дъвкал нормално и правилно, и волята ти ще се оякчи и ще се прояви. Ако не си мислил като си дъвкал, и волята ти няма да се уярчи. Всякога волята ти ще мяза точно на твоето дъвкане. Обаче това е само едно твърдение. Вие може да правите наблюдение в живота, да видите кой как дъвче и какъв характер има и каква воля има. Ще забележите каква граматна разлика има в начина на хранене у англичаните, французите, германците, българите. Каквато е храната, такава е и работата. Един германец яде, тъй бавничко, а един французин яде по-малко. После вземете този невросният човек как яде и онзи на когато благоотробието е развито. Как яде той? Така звам. Ако ние турим в яденето този вътрешен процес на мисълта, понеже той желание, което трябва да се реализира чрез храната, то е един вътрешен, разумен процес. Аз мога да ви кажа защо трябва аз да дъвча. Че е в това дъвкане, то е един сложен процес на няколко десетки милиони клетки, които работят в стомаха. Тоест, които имат той желание, проектират го и ти ядеш. Яденето това е един резултат на тяхното желание. Искат те да възприемат една храна. Цял един народ, 10 милиона клетки, изпращат своето желание. И тази формула устата започва да се движи, да се свива и разпуща, да се изпрати малко храна. След той, трябва да започне у нас и работа, която не е свършена. Чрез дъвкането се свършва само един процес. После, след като храната влезе в стомаха, тези клетки там имат тия познания. Те разбират да изваждат тия скритите сокове и сили. Разбират как да преобразуват тази храна. И след като приготвят тази храна, изпращат я в мозъка, откъдето е дошъл този потик. Вече има съотношение. Та... След като ядете, процесът не се спира. Когато вие ядете, ще се придобие тази сила, ще мине през томака, през белите дробове и мозъка и ще образува един малък кръг. Една част от тези енергии ще мине в един повиш свят, по-висок кръг. Тия сокове ще минат от вашия организъм. Най-финната храна, най-финната прана ще мине в стомаха на ангелите, после ще мине в дробовете на ангелите и в мозъка на ангелите. И там ще стане пак същия процес. След като мине през тези процеси, най-хубавото от енергията ще мине в божествения свят, ще се асимилира там, ще направи един голям завършен кръг. Ако вашето ядене е направило един кръг в тия три свята, този процес на яденето е правилен и вие ще почувствате една голяма радост. Може да мине един ден или няколко години, но като се завърши един такъв процес, вие ще усетите една мощна сила в себе си, която ще ви повдига. Пък ако не достигнете до там, вие ще останете хила. Следователно, ние казваме, никой не яде за себе си света. Стомахът не яде за себе си. Може да върши той тази работа за главата, за мозъка, или може да кажем обратното. Мозъка не мисли за себе си. Той мисли за стомаха. Има едно съответствие в работата на нещата. Какво разбирате вие, че мозъкът мисли за стомаха? Да му достави храна, работа, с която той да се занимава. А стомахът мисли, след като изработи тази храна, къде да я изпрати за обработване още по-далеч? Да казвам. Ако вие си поставите за задача и се стремите вашата дихателна система, да бъде здрава, вие имате едно отлично понятие за чистотата на организма. Дойде злото да кажете Това е чисто, това е нечисто. Никога не смесвайте една чиста мисъл и една нечиста мисъл да ги объркате в едно. Ще ги поставите тъй както е в природата. Тази мисъл е чиста, другата е нечиста. Ако вие във вашия ум не пресеете нещата, ако не пресеете мислите си, а съедините една чиста и една нечиста мисъл, вие ще образувате една отрова във вашия ум и ще отровите вашата мисъл въобще. Не. Ще кажете, тази мисъл е чиста, това е чисто, а другото е нечисто. Чистото отива на едно място, нечистото на друго място. Та най-първо ще бъдете безпощадни, ще бъдете разумни да знаете кои мисли, какви желания ще произвеждат. Ще знаете, известни мисли ще произвеждат извешни, известни желания. И известни желания ще произвеждат известни действия, а известни действия ще произвеждат известни последствия вътре в живота. Та да, всякога трябва да знаете мисълта, която имате каква е. Това няма защо да го казвате отвън, но в себе си вие трябва да знаете, че той, което вършите, е право или не е право. Той строго трябва да го знаете, ако искате да бъдете здрави. И никога не се извинявайте, аз не знаех. Ти го знаеш. И има неща, които човек не знае, но как трябва да живее? Всеки един от вас знае как трябва да живее. Искате да живеете? Непременно трябва да имате права мисъл да бъдете здрави. Ако човек не е здрав, какво ще извърши в живота си? И тогава, ако ви попитат какво е новото учение, как ще отговорите? Себе си как ще отговорите? Какво е новото учение? Да можете да разделите злото от доброто. Да разделите любовта от омразата. Да разделите невежеството от знанието. Че ако ти не можеш да направиш едно разделение между злото и доброто, ти не си силен човек. Силен е онзи, който може да разедини доброто и злото. Да ги накарат да работят в две различни посоки. Щом ги разединиш, ти можеш да работиш и да постигнеш нещо, защото като туриш на едната страна добрите хора, на другата страна лошите хора, Отлична работа могат те да свършат. Да ви дам едно изяснение сега. На вас ще ви се вижда малко странно, но представете си, че поставим два лагера, едните добри хора, а другите лоши. Те нямат друго оръжие, но едните имат артилерийски огън от тия слатни английски лири. Вие сте наблизо. Оръжие друго нямате. Те почват отгоре ви да ви бият с тия златните. Ако вие сте голи, боси, все ще се образува по тялото ви известно подуване по главата ви. Но ако вие се скриете, тъй като изхвърлят всичките си лири, вие сте силен, вдигнете ги в една турба на гърба си, а те остават без оръжие. След и, понеже вие имате, те ще дойдат при вас и вие ще ги пратите до рът. Те ще ви станат слуги. Ще направите фабрики. Глупавите хора са тези, които оховърлят парите си да бият другите. А умните са тези, които събират тези пари и ги дават на другите да им вършат работата. Сега ти седиш и изпраща злото. Това ще му направя, онова ще му направя. А той е умен човек. Седи, мълчи и събира каквото ти хвърляш. Ти хвърляш, хвърляш и най-после като се изпразниш, усещаш едно изпразване в себе си. и Казваш, тази работа няма да я бъде... Ама хайде да му простя. Онзи сега ще стане силен. Сега ти ще идеш при онзи на когото искаше да направиш пакос и той ще ти предава уроци. Зато и като седнеш, не мисли да правиш зло никому, само да изразходваш своята енергията и безразборно, а гледай да имаш една тресва мисъл. Ако изпращаш своята енергията и безразборно, ти самия ще страдаш. Бомбандирате някой отвънка. скрий се в позицията си. Той ще хвърли, хвърли отгоре ти и ще спре. Излез ти тогава и събери всички ти английски лири. Тори ги на гърба си и иди от дома си. И чакай там. Той ще дойде. Впрегни го. Ще му платиш, а той ще ти върши работата. Сега можете ли да приложите това в живота? Сега мисълта е още тъмна. Окултистите казват, както човек мисли, тъй става. Тъй е. Но онзи човек, който има положителна мисъл, защото ако ти в дадения случай искаш да станеш някой гениален музикант и го зариеш, тъй както в природата, всички гении на музиката ще дойдат да ти помогнат. Когато ти искаш някое постижение в природата, тия сили, които работят в тази насока, кооперират се и ще ти дадат всички опитвания и ще ти съдействат в това. Така и в философията и във всички други области. Ако ти нямаш някоя користолюбива мисъл, отгоре ще ти съдействат. Нали, хиляди реки се съединяват в една, за да образуват една голяма река. Един учен човек е една голяма река, в която се вливат много малки рекички. Та ще имате една ясна представа, да знаете как стават нещата в природата. Ако вие не сте внимателен, в природата нямате вяра, тогава тия велики разумни същества няма да се кооперират с вас и да ви вършат работата, за да станете велик човек. И вие ще бъдете един обикновен човек мнозина от вас се заражда един страх, казвате. Ако влезем в обществото, какво ще правим? Чудни сте, че ако сте един виден цигулар, извади цигулка да си и свири. Ама а каква песен да им свиря? Ако си на хорото, ще свириш песен за хорото. Ако си в църквата, свири една набожна песен. Ако си вънка, свири едно куро да играят. Ама право ли е? Ти свири, всичко е право. Този, който може да играе на курото той може и да се моли в църквата. А който не може да играе на курото той не може и в църквата да се моли. Някой ми казва. Той е много набожен. Аз го зная. Той преди да е станал на Божен е играл на хорото. И защо е влязъл сега в църквата да се моли? И той го знае. Той е срещнал ред разочарование, преживял е на сполуки и сега се моли. Един ден, когато му се оправят работите, той пак ще се намери на хорото. Сега, тази философия на арменските долапи ще оставите на страна, себе си няма да лъжите. Ти ще кажеш, не е лошо да се играе на хорото, защото който може да играе на хорото, може и да се моли, а който не може да играе на хорото, не може и да се моли. Не е лошо да се играе на хорото. Лошото е само в разбирането. Ако аз играя без разбиране, там е лошото. Но ако аз зная защо се моля и защо играя, и едното, и другото приятно е. Какво да правя? Свири? Нямам тъпън. Копай? Да знаеш да ореши, то е музика. Пея? Ама право ли е? Пей нищо повече. Какво ще кажат хората? Остави какво ще кажат хората. Ти какво ще кажеш? Пей нищо повече. В дадения случай ти трябва да вършиш нещо. Така съм. Работи с каквото имаш. И да не те е срам, че работиш. Тъй в съзнателния живот. Ама да създадем новата култура. Как ще я създадем? Новата култура не иска затвори, не иска бесилки. Това не е култура. Новата култура аз разбирам да се премахнат недъзите на хората. Принципите, които трябва да се поддържат и съвършенно други резултати трябва да дойдат. Сега на вас, младите, ви казвам, вие няма защо да минавате по пътя на старите. Защото ако минавате по техния път, няма защо да сте млади. То е безразлично. Пък и да минете по пътя на старите, какво ще придобиете? Ако пред теб е един стар търговец, който е бил знаменит, а после е пропаднал и е станал неразумен и сега е хилав. И той, което е придобил, не е в състояние, не може да го приложи, нито да го използва. Вие искате ли да имате същата опитност, да минете по същия път? Ако искате, вие ще спрете на мястото, където той е започнал с неговата опитност, ще продължите. Той се е хвърлил от едно място и си е щупил кръка. Каква нужда има и ти да се хвърляш, да проверяваш как си е щупил той кръка? От тази височина се чупят краката. Вие ще кажете. Аз ще намеря един друг път, където като мина кракът ми да остане здрав и прав. Какви трябва да бъдат вашите отношения? Първо на вас ви трябва служене. Второ – почитание. И трето – обич. Служене, почит, обич. На кого ще служите? Ако служите на себе си, вие ще фалирате. Не е, че не трябва да служите на себе си, но ще служите на онзи принцип, от който вие сте възприели всичко. Това е божественото във вас. Кого ще почитате? Себе ще почиташ. Защото ако божественото, което е вложено във вас, ти не го почиташ, ти ще фалираш. Това е вече правилно отношение. Това е етика. Ако себе си не почиташ, ти никого не можеш да почиташ. Човек, който почита себе си, той има правилни отношения към всички хора, към всички животни, растения, към всичко в природата. И когато човек се е научил да служи на Бога и да почита себе си, тогава той ще може да приложи и обичта. Обичта е един божествен принцип. Служенето е един материален принцип. Служенето е разбиране на физическия свят. Почита на духовния свят, а обичта на божествения свят. Най-първо, тебе няма да те е страх от труда, от служенето. Онзи човек, който го е страх да служи и да работи, той не може да постигне божественото. Той иска да се облече, да има почет и уважение пред хората. Ако той не е бил слуга, той никога не може да бъде облечен. И никога не може да влезе в божествения свят да придобие той своето наследство. Ако той не се е научил да служи, да се самоуважава, да приложи божествения принцип, тъв умали ще се дият тези трите основи. Служене, почет и обич. Няма да се обиждате. Човек, който обижда другите, той не се е научил да почита себе си. И човек, който не знае да се труди и да служи, той не разбира физическия свят, той не разбира живота. Така съм, Вие ще устареете, ако нямате тия разбиране. Ще се зароди друго желание, ще кажете. Тази работа е малка. Едно време, като бяхме млади, се увлякохме в едно ново учение, но това са празни работи. Младежки работи. Фантасмагории са това. Та няма тези убеждения на старите хора са по-съществени. В какво неговите стари възгледи са повече от тези на един млад човек? Или в какво са по-трезви техните отношения? Ако няма съотношение между живота на стария и младия, това е анормално състояние. И ако няма една интимна връзка между божествения живот и твоя живот, това също е анормално състояние. Тъй да си доволен от твоя млад живот, да не казваш Е, едно време много глупости правех. Ти да си доволен от твоя млад живот и като станеш стар, пак да си доволен и от стария си живот. Това разбирам аз. Нормално състояние. Кажеш ли, те са глупави работи. Това е анормално състояние. Като млад, какво ще правиш? Ще служиш. А като стар, какво ще правиш? Почитанието е за старостта. Там няма да обичаш. А онзи, който иска да обича, това значи да умира. И всякога, когато искаш да обитнеш някого, трябва да умреш. Що е смъртта? Това е обич. Защото в любовта разбирам да дадеш всичко. Ти ще слееш служенето и почитанието в едно. Ти умираш. Но си господар. Ти в смъртта си господар на смъртта. Това е обичта. Ти имаш смъртта в ръцете си и казваш: Ще направиш това, което аз искам. Сега, това е новото разбиране за любовта. Ти си господар на смъртта. Ако смъртта е господар на тебе, ти не можеш да обичаш. Да обича човек, то значи да бъде господар на смъртта. И някой казва: Аз те обичам. Казвам: Ти станал ли си господар на смъртта? Ти не можеш да ме обичаш. Та си идеята. А у нас любов, която смъртта царува, това не е любов. Това е мамалижена каша. А у нас любов, която е над смъртта, това има смисъл, това е идеал, това е мощност, гений, светлина. Това е силата в света, която всичко създава. Това разбирам аз любов. Човек, който е станал господар на смъртта, на всички тия елементи и знае как да разполага с тях. Това е любовта. За това казвам тъй. Най-великото в света е любовта. Най-силното е мъдростта, а най-красивото в света, това е истината. Това са принципи, които съществуват. И вие трябва да си ги напишете. Кой е най-великият човек, който има любов? Кой е най-силният човек, който има знание, мъдрост? И кой е най-красивият, най-благородният човек, който има истината. Сега вземете новата формула. Само Божията любов дава смисъл на живота. Беседа от учителя държана пред младежки околотен клас на 30 август 1929 година.